Hej och välkommen till för Fredags alla. Den här veckan så bjuder vi på ett samtal med en av Sveriges mest erfarna FN-medarbetare, Ulf T. Kristoffersson. Ulf har precis kommit ut med sin bok Blue Grit, ett liv med FN på den humanitära frontlinjen. Vi återkänner ett samtal som spelades in på Linköpings stadsbibliotek tidigare här i veckan. Mycket nöje. Och varmt välkomna till Fredagsfrallan. Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <går> FM. Hej Ulf. Hej, vad kul att ni kom. Och vad kul att du kom, Ulf. Slå Tack. ner. Eh, en av Sveriges mest erfarna FN-medarbetare. Är det en överdrift, eller? Ja, det tror jag nog att det är. Det finns säkert många som kan... Um... Kan matcha den titeln. Men eh, som boken berättar så har jag ju varit med om lite grejer ja. under årens lopp. För du, man kan skilja på FN-folk och FN-folk. Det har, kan man göra. Du har ju varit i frontlinjen och det heter ju boken också. 17 oroshärda runt om i hela världen. Av nio har du, har du till och med haft ansvaret. Inte för oron men för FNs insatser. Du är idag fortfarande väldigt aktiv, du är ung, nyfylld dessutom, grattis. Tackar. Fyllde år igår, om inte jag. Samma dag som EFN. Ja, precis. Och du är fortfarande en väl anlitad föreläsare. Och du är dessutom <här> ordförande i en stor välgörenhetsorganisation i Indien som heter Maitri Foundation. Var det ungefär bra uttalat? Lät och bra. Ja. Ja, du är varmt välkommen. Men du, är Blue Grit och sen då ett liv med FN på den humanitära frontlinjen. Du är född, du är kvar, det är inget problem. Du är född 1945, kan man ju säga. Så att du, du växte ju upp i en, i, en, i en spännande tid. Nu kan man säga att alla tider är spännande egentligen. Men, och det du har fått ner här är ju, skulle man kanske lite slarvigt kunna säga, det här är en självbiografi. Och det är det också. Det kan vi inte sticka under stolen med. Men det är så mycket mer än en självbiografi. Jag skulle vilja säga att det är ett antal lektioner i modern historia. Och det är rätt roligt när Staffan Heimersson säger texten är behagligt icke-egotrippad. Sånt gillar vi extra mycket när det gäller just självbiografier. Och för mig då som, som förläggare så har det varit en fantastiskt spännande resa. Jag har lärt mig oerhört mycket och det ska bli lite roligt att föra ett samtal om delar av den här boken. Men låt mig bara backa tillbaka. Är det? Behöver vi ytterligare en bok om Förenta nationerna och, och den typen av organisationer? Ja, låt mig ge ett Dagsaktuellt exempel. Idag när jag googlade på Förenta nationerna så fick jag 188 000 träffar. 188 000 träffar. Om jag istället skrev in Paradise Hotel så fick jag 544 000 träffar på Google. Det känns som att det är dags att vi pratar om lite annat och lite viktigare saker. Därför är den här boken viktig. För den här är faktiskt en bok som kan fungera som ett underlag för ett resonemang om vad är det som är bra med FN? Vad är det som är mindre bra? Vad är det som behöver utvecklas? Och det, där har du inte, när du har skrivit boken, vikt för någonting. Utan du har verkligen framfört din åsikt. Det som är också intressant, tycker jag, är att du har valt att inte, nästan inte, att peka finger på enskilda personer, utan istället beskrivit den inbyggda konflikt, konflikt som finns mellan geopolitik och humanitärt bistånd. Du är 29 år. Det är 1974. Och du landar i, i Kambodja. Det är ett år Innan ni blir utkastade därifrån. Innan röda kumererna tar över sitt skräckvälda. 29 år. Jag försöker förtänka. När jag var 29 år. Jag, jag funderar på mig inte fortfarande. moppen nästan. 29 år. Är inte det väldigt, väldigt ungt? Ulf. Ja, det kändes ju så också. Nu kanske ska berätta lite grann om hur detta kom till. Ja, gör det. Um... Vi ska berätta lite senare om, om varför FN och varför denna bok. Men som, som, som Janne här säger, vi hoppar fram lite grann i historien, så, så hade jag bestämt, bestämt mig redan vid unga år att försöka komma in och arbeta för FN. Och skaffa mig då den, den erfarenhet som behövdes för att kunna bli antagen på ett system, ett program som heter Junior Professional Officers som, som, som FN har. Uh, och um, jag gick igenom en massa kurser, förberedelsekurser och, och, och, och jag måste säga att den svenska staten och sida ställde upp väldigt väl med, med språkundervisning och förberedelse på alla sätt och vis. Jag hade bara ett krav. Jag ville inte åka till Indokina, jag ville inte åka in i den mest glödande elden i, i världen just då. Det var Vietnam, det var Kambodja, det var Laos. Eh, Amerikanerna har på med sina B-52-bombningar över Phnom Pen varje dag. Och, um, så min första, första anställningsort eh, blev, blev Burkina Faso i Övre Volta. Det heter någonting helt annat idag. Och jag lärde mig allt om Burkina Faso och Övre Volta. Och jag tyckte det lät väldigt spännande med Bedouin och alltihopa. Två veckor innan jag skulle åka kom det då ett... ett, ett um, Telegram som faktiskt skickades ut på den tiden eh, med, med, med budbärare och det står You are due for Phnom Penh on the 24th of London, vilken dag det var. Alltså du ska inställa dig för att um, i, um, i, uh, arbeta för UNICEF i Penh, den i den dagen. Hela världen rasade ihop för mig tyckte jag, men det var bara att spotta även Jag sätter mig på ett plan och flög först till Bangkok. Och det var ett Bangkok som det inte är idag, men i vilket fall som helst var jag där en, en par dagar och sen. Flög då ett, det enda flygbolaget som Royal Air Cambodge hade det var en gammal karavell som de hade fått ärva från Air France. Och, och Man kände nästan att de vävade upp den innan de kom igång. Va? Men I detta plan satt en väldig massa konstiga människor, inklusive mig själv. Ehm, vapensmugglare, knacksmugglare, e, allt möjligt konstigt folk. Och när vi flög in och skulle landa i Pochontong Airport som flygplatsen heter så cirklade planet runt ett antal gånger och sen dök som en ett attackplan är att landa bara för att inte bli nedskjutna utav, utav de röda kamerarnas raketer. Så började det. Mm. Telegram, det som sms fast på papper kan man ja, säga. Det... Ja, just det, ja, det har hänt mycket ja, sen dess. Ja. Ja. Jag kanske skulle ja, bara säga hur ja. jag blev mött på ja. flygplatsen. Det var väldigt ja, spännande. Ja. UNICEFs representant och chef på, på platsen var en före detta vit-rysk greve som hette Paul Ignatiev, en mycket raffinerad man. Och han mötte mig på flygplatsen i stört kruka och, och eh, skottsäker väst. Och så han, han, han, han lämnade över till mig samma utrustning och sa Detta kommer att bli din uniform så länge du är här. Och, och så. så var det. Mm. Och Sen åkte vi då in ifrån, från med beväpnade skott ifrån flygplatsen. Jag kände man ju väldigt viktig givetvis mm. att man hade fått den här uppmärksamheten, men vi ökade då inte någon pen och det var alltså en, en stad utav normal storlek på kanske 150-200 000 människor. Och där var en miljon flyktingar på gatorna. Ett år som blir utkastade. Röverkamerarna tar över. Eh, 1979. Befinner du dig på, jag ska, man kanske inte kan säga så, men ett rutinuppdrag på gränsen från Thailand, på gränsen mot Kambodja? Du hade ju ingen aning vad som komma skulle. Vad hände? För Sverige skulle jag inte vara där. Jag, jag hade just blivit förflyttad till Bangladesh och, och hade då etablerat mig där. Min, min yngsta dot dotter hade precis blivit född. och Då fick jag ett, eller min chef för UNICEF i Bangladesh. Han fick ett, ett besked från högsta ledningen i New York och sa att Kristoffersson ska ingå i en delegation som ska åka till gränsen mellan Thailand och Kambodja för att undersöka vissa rykten om en flyktingström som är på väg att komma till Thailand. Och jag var inte särskilt pigg på detta med en dotter och i Bangladesh och allt vad detta innebar. Men, men det var liksom inget vi försökte att uh, undvika att jag skulle åka men det var bara liksom eftersom jag hade tidigare varit i Kambodja inom pen kunde prata lite cambojanska och och och förstå lite grann mer än kanske de andra så ingick jag då i denna denna delegation vi åkte upp ifrån Bangkok till en, en, en plats uppe vid gränsen mellan Kambodja och, och Thailand som heter pratet. Och, eh, som hade ingen gång i tiden varit en stor handelsplats mellan Kambodja och Thailand. Men allting var ju nerlagt, järnvägar och, och, och äh, vägar var avstängda och, och, och eh, det var en ganska bister, eh, bistert intryck man fick när man kom dit. Det var ingen elektricitet, det var varmt, mugget och skitigt och eländet på alla sätt och vis. Och Vi tog in på ett, ett, ett ställe som hade varit ett hotell en gång i tiden, men det var inga dörrar och inga fönster. och, och, och Man fick ligga på golvet och hela balletten. Så de, de, de äldre delegatsmedlemmarna ansåg ju snabbt att det här var ju liksom ingenting för dem. De åkte härifrån och sa, bara mig och stanna kvar. för att Det uppdagas inte någon större flyktingströmning, det uppdagas inte någon större problem. Så jag stannade kvar ett par dagar till och en, en natt, klockan, eller en tidig morgon, klockan två på morgonen, väcktes jag ut av en, en senior thailändsk militär som hette eh, Överste Kitty. Och han eh, knackade mig försiktigt på axeln och sa att vi får nog åka ut och titta för att här är det någonting på gång. Och vi åkte ut och han och jag och två andra personer, till ett litet ställe söder om Aranjapatet som heter Nongpru. Och han sa: De finns här inne så är vilka de? De röda kemernas flyktingar. Och när solen gick upp eh, om man tittar in i detta massiva buskage som fanns, Rena djungeln, så såg man då ett antal individer. Och det var döst tyst. Det var inte många som, som, som eh, sa någonting. Man hörde någon som hustade, man, man, någon som jämrade sig. Och då såg jag ett par kvinnor som stod bakom eh, några buskar. Sen såg jag 10 till, sen såg jag 15 till. Och så sa då någon form av ledare som tog mig, kom med här, vi gick då 500 meter in i djungeln. Och det var 10 000 Och då började den, den största, på den tiden efter andra världskriget, människobehandling någonsin. Och det kom 10 000 första dagen, det kom 27 000 nästa dag. Det kom 92 000 den tredje dagen. Och vi stod alltså med absolut ingenting i våra händer. Och ni måste förstå att på den tiden kommunikationerna var ju omöjliga. Det fanns inte ens en telefon. Det finns en duglig telefon i hela området som, som man då skulle försöka få detta budskapet från Aranya Patet till Bangkok, från Bangkok till New York och sen få ut budskapet tillbaka. Det, det, det var inte sms och det var inte... Och det blev det ble alltså en jätteutmaning, inte bara för den här unge mannen som stod och visste inte vad han skulle göra. Men för hela FN-systemet som sådan och, och den internationella, internationella eh, världen. 700 000. Så blev det till slut, ja. Och det, du säger i boken: Det var mitt första bevis på att styrkan i världens största humanitära organisation, FN, i första hand är människorna på fältet snarare än delegater och byråkrater. För ni. Ni hanterade det på något sätt? Ja, det är ju så att jag tror att byråkraterna behövs också. Va? Det, det är ju så, vi kanske kan prata om det lite senare om det många ansikten av FN som, som inte kanske alla känner till. Va? Men, men det var ju så att, att, att um, uh, vi hade ju inte transport. Vi, hade inte, alltså vi, använde, vi hyrde upp de lokala lastbilarna som fanns. Vi gick på marknaden och köpte madrasser så vi kunde använda dem som ambulanser. Och köra till det enda, enda, de första dagarna det enda, det enda hälsocentret där var. Där folk i stort sett dog på vägen. Va? Det var det, vi hade, vi hade en, en, en genomsnittlig dödssiffra på mellan 100 och 150 personer om dagen. Och bara att ta hand om kropparna i ett sånt här område, det var, det var jätte, jättesvårt. Men till slut så kom ju en operation igång och jag var ju då alldeles för ung för att leda denna stora hjälpinsats. Men då hade vi en, tyckte många en förnuftig, förnuftig chef som hette Henry Labouis som var gift med Eva Curie, Madame Curies dotter. Och han, han, han sa det så länge det fungerar, låt graven vara där han är. Till slut så tog jag över här operation och ledde den. Jag hade över 7000 anställda vi spenderade en miljon dollar om dagen. Vi hade 122 jättelastbilar som körde dygnet runt. Med mat och förnödenheter. Och det var, det var en kraftig operation. Ja, ja du, du är ödmjuk. Ja Och det, det här är den första delen handlar egentligen eh, om det här. Och det, det är, en, bara den, det är liksom den spännande, en, en väldigt spännande. Vi får inte berätta mer. För det, det händer en massa saker i de här flyktinglägena. Det, självklart det är en massa konflikter. Och, och jag menar, du har ju sett en och annan. Tittat in i en och annan revolvermynning under åren. Och, och, och det här finns väldigt, väldigt väldigt vackert men hemskt beskrivet också och man, man får en, en orörd känsla för att vilken tur att FN finns alltså vad, mm. vad skulle hända om det inte fanns vad är alternativet men nu backar vi tillbaka nu backar vi tillbaka ända till den till den skånska äh, myllan mm. då, då, då träffar vi på en liten bonpojke som har äventyrsdrömmar Mm. Det, var, det var där någonstans det började det började egentligen med, med, med, med um, min, min far och min mormor som var väldigt engagerade med med um den internationella politiken, Dag Hammarskjöld, hade blivit utnämnd som, som den andra generalsekretären i världen. Han var, han var ju nästan som en popidol i Sverige på den tiden. Oerhört populär. Och jag kommer ihåg varje kväll så var det någon dispatch från New York. Jag tror det var Arne Torén som då berättade om generalsekretärens dag och vad som hade hänt. Och det suger då den här sjuåringen i sig. Mer och mer blev det av detta. Och. och när jag blev lite äldre så, så man skulle alltid arbeta. Om man inte kunde arbeta på gården fick man ha något annat arbete någonstans. Och jag var springpojke på, på ett räderi på, i hamnen i Malmö. Och Malmö, han, var en väldigt stor aktiv hamn på den tiden. Och det kom massor med exotiska eh, fartyg in med laster hit och dit och de kom från, eh, från, från, från länder man inte ens hade hört talas om tidigare. Och givetvis så, så, så smittade detta av sig va. Så jag gick då och planerade det här får man ju se om man kan, kan bli en del utav. Så jag stack hemifrån. Jag hade ett pass av någon anledning men jag förfalska min fars namnteckning så jag kunde få en sjömansbok och så och hyra på ett fartyg som tog mig till Sydamerika. Så här åker jag från en liten by på 350 människor och nästa ställe jag landar på är Rio de Janeiro. Och det är en kontrast som sitter fortfarande kvar i, i benmärgen, måste jag säga. Men i, den historien, det berättas mycket om, om den resan och mycket inte berättat heller va, men, men eh, vi kommer fram till slutet på resan. Då bryter eh, Kubakrisen ur. Det är många här runt omkring som kommer ihåg Kubakrisen. Det var, det, var väl det närmsta vi har varit i tredje världskrig. Då, då, eh, Befann jag mig då som, som skeppskall, alltså jag var den absolut lägst rankade personen på, på fartyget. Jag var 57 mans besättning. Jag diskade i 10 månader i stort sett, från fem till morgon, på morgonen till klockan 11 på kvällen. Men upplevde givetvis mycket annat också. Och då, fick, då, då hade krisen gått så långt att man la ett embargo på all transport över Atlanten. Alla fartyg som fanns i olika hamnar, antingen i Europa eller i Nord- och Sydamerika fick lika kvar där de var. För att det var på väg att bryta ut ett krig. Och då, då, och där låg vi i fem och en halv vecka och vi trodde aldrig vi skulle komma hem igen. Och det var en, en ganska Molucke, ledsen 16-årig som satt på däck och lyssnade på Voice of America varje eftermiddag klockan 5 när Telegrafisten satte på radion. Och då hörde man diskussionerna i Säkerhetsrådet, FNs Säkerhetsråd, mellan, mellan eh, utrikesministern Adlai Stevenson och utrikes utrikesministern, ryska utrikesministern, Dubrovnik, hur de tajtades med varandra. och Det satte ju sig givetvis i sina spår och det var ju liksom det också som gjorde att när välen barget lyfte och vi kunde äntligen segla hem, och en, en mycket välartad ung man landade i Malmö och lovade att aldrig göra sånt här i hela sitt liv igen. Eh, hade ju de här erfarenheterna med mig och, och förstod ju då att, att det här vill jag ju vara med. Och det här vill jag ju vara med, med lite, lite framöver. Så de här två intrycken gjorde att det blev FN. Mm. Men jag måste vad, vad sa mor och far när du, när du ja, det, när var, var. det var eh, välkommen hem. Det var, min far hade säkert mycket andra saker att säga, va, men han fick inte lov. Ja, kustjägare, självklart. Ja, självklart kanske inte, va, men det, det var väl så att, att det ligger lite grann i öronen att vi på stenen. Och, på den tiden så, så skulle vi alla göra värnplikten. Och det var ju lika bra att man gjorde den ordentligt då. Va, så att jag sökte in på kustjägarskolan och blev antagen. och och äh, det har äh, läggat mig väl i, i, i fartet, äh, sen blev, äh, känns det du också som, som du vet på, på ett uppdrag med FN, med FNs äh, fredsbevarande styrka ja. i Mellanöstern under sex kriget ja. mellan ja. Egypten, och, och, och, äh, Israel och mm. Arabländerna. Och de här två, två bitarna har, har varit Väldigt nytt att ha i ryggsäcken när man har gått ut och förhandlat med diktatorer som oftast har en militär bakgrund bakom sig. Och man kan säga då: Jag är militär själv och har varit militär. Jag kan, det har brutit mycket is på vägen. Att jaga småfågel på Sypen, det kan ha Jaha. förödande konsekvenser. Nej, det har ju nej, Det startar ju ett krig, va? Ja. Jag var plutonchef för, för eh, en, en pluton som låg på, på det svenska kompaniet och var chef för vaktstyrkan. Och, eh, vi fick då en kallelse till, till ett ställe som heter Limassol. Är det någon fn pojkar i rummet här? Nu vet du vad det är du också. Eh, har ni varit på sypen också? Nej, ja, men i vilket fall som helst. Så vi åkte ut med någonting som heter de vita elefanterna. Det var gamla eh, skrotbilar i stort sett som vi körde ner, men de satt i stor eh, respekt när de kom dundrande ner. Och satte upp dåligt för en försvarslinje mellan, mellan torksyprioter och greksypriotor för att Grek, en gammal farbror hade varit ute på morgonen och skjutit kramsfågel, som man kallade det. Man, man skjuter de här små små eh, vad det mesar eller vad det ja, är, finkar. och äter detta. Och, och detta resulterade att eh, torkarna sköt tillbaka och sen bröt ut fullt krig. Och det, det kriget bröt ut så att det blev krig i hela landet igen. Och då låg jag med min, min styrka, vaktstyrka, i sju dagar. Och vi kunde inte komma ur. Och man kunde inte skicka, skicka äh, förstärkning heller. Och då var det så att vi fick inte skjuta tillbaka. På den tiden fick FNs fredsbevarande styrka inte ens i eget försvar. Vilket var elände Och äh, det, var, det var lite tufft. Men mm. det löste sig det också. Mm. Jag Alexander, med Jan Holborg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Och efter sypen, då, då tog du av det den blå hjälmen. Det var, det, det, sista. Var, det, ja, det var väl bara det var två saker till att, att dels hade jag och har en väldigt stor respekt för FN:s fredsbevarande styrkor runt om i världen. Vi kan prata om det lite senare men jag nämnde det i min bok vilka fantastiska insatser som de, de, de har gjort speciellt Sverige som har varit i framkanten sen dag Hammarsköld startade de bevarande styrkorna en av de första styrkorna som sattes i tjänst var en svensk styrka i Gaza när, när eh, engelsmännen och, och fransmännen var på väg att ockupera Egypten för att Nasser hade, nat hade nationaliserat Suezkanalen och det var Stort krig på gång och, och då skickade Dag Hammarskjöld in de här baskarna för första gången. Och, och ja, resten är historia. Mm. Du, alltså det finns hur mycket som helst att prata och vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Men nu försöker jag liksom driva lite framåt. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. <laughs> eh, för nu tänkte jag att vi ska prata Afrika. Vi måste prata Afrika. Absolut. Eh, 1985 kommer du till Chad som landsrepresentant för UNICEF. Eh, vad är din relation till Afrika? Ja, först och främst så, så innan jag började med FN så, så som sagt: jag skulle skaffa mig, mig, mig lite mer erfarenhet. Så jag, så jag ansökte till det här Peace Corps-programmet eller Fredskåren som, som det heter på svenska. Och bland tag och skickades det till Tanzania. Och, och skickades ganska snabbt längst ner i södra delen av Tanzania. Och bodde i en infördningsby i stort sett i två år. Och där, där sysslar man för att utveckla vattenförsörjning och så vidare. Långhistorien där, men där började jag i alla fall. Mm. Och, och um, där satte la, rötter med, med Afrika och spenderat 17 år i Afrika. I olika länder, i olika positioner, i olika tjänster, i olika organisationer. Men, men det har, har, har ju givetvis satt väldigt stora intryck i, i, i mig själv. Mm. Men när jag kom till Chad, det var delvis en ny del av Afrika som jag kände till var frankofon och, och det var under, igen som vanligt, brinnande krig. Det verkar som att jag gick omkring med en, en mörkt moln över huvudet. var Varenda gång det bröt ut någon krig så skickades Kristoffersen dit och det är givetvis att man skaffade viss erfarenhet och, och, och hade lite, kanske, jag vet inte men det, det blev så i varje fall. Och när jag kom till Chad alltså det är ett land som kanske talas mer om idag tack vare att man har funnit olja och så vidare, men det var ju ingen som visste vad Chad var när han dit. Och, eh, mitt under i brinnande krig, Gaddafi hade attackerat ifrån Libyen och, och eh, var på väg att ta huvudstaden två gånger. Jag kommer ihåg att jag vaknade upp ganska brudust med att när han bombade flygplatsen så, så hamnade en bomb mellan flygplatsen och, och eh, presidentpalatset, där det låg i mitt hus. Så taket rasade in i mitt sovrum när jag låg i sängen och sov. Och de fick en ganska häftig uppvakning. Men så var det va? Och, och till slut så förstod ju fransmännen att om inte man gjorde någonting här så skulle Chad bli inkorporerat i Libyen. Och då startades en, en, eller startade en stor operation med alla de fantastiska mirageplanen som, som Frankrike hade till förfogande. Och Kaddafi trycktes tillbaka till Libyen. Och, eh, så var det. Jag tänkte få lösa ett avsnitt. Bara några, några rader. Eh, och det här utspelar sig. Ni, ni är halvvägs, på baka, på halvvägs tillbaka till gränsen till Kenia. Ni är ute far. Ni, ni, har, eh, ni har förhandlat om någonting. Och så här står det. Ledaren för gruppen... Ni blir stoppade av ett, ett gäng soldater och, och ni ser på I, ögonen. Så här. I Somalia. I Somalia I Somalia. Ni, ni ser att de är, de är toxiderade. Det är katt eller vad de har liksom drogat sig med. Ledaren för gruppen var uppenbart vanställd efter någon form av explosion. Och det faktum att han saknade underkäke gjorde knappast att hans uppenbarelse mindre skräckinjagande. En lång stund stod han och skällde på sitt skurkband utan att vi förstod någonting. Men så vände han sig till mig och la fram ett antal krav som vi inte hade någon svårighet att uppfatta. Han ville ha vårt fordon, fordonets innehåll samt alla våra pengar. Jag spelade ut mitt världsmedelsborgars och förklarade att jag var en FN-tjänsteman på väg tillbaka från ett officiellt uppdrag som skulle komma hans folk till gang. Mannen utan underkäke bara stirrade på mig. Hans ögon var lika tomma som platsen där hans underkäke skulle ha suttit om den fortfarande existerat. Jag insåg att ifrån från och med då och på obestämd tid var fast mitt ute i ingenstans. Alltså, hur rädd är man? Ja, det har jag ju varit många gånger, va? men eh, det var så att jag var FNs flyktingkommissarie i Kenya. Och hade hand om, om de somaliska flyktinglägerna och etablerade de somaliska flyktinglägarna som tyvärr finns fortfarande idag. Och jag var då på re, på, uppe i ett ställe som heter Kakuma som ligger precis i triangeln mellan Somalien, Etiopien och Kenya Och där förhållanden var fruktansvärda. Ja. Det, var, det, var, alltså, det gick inte att göra när vi fick inte mer land från den kenyanska staten. Och folk gick och trampade i sitt eget träck. Och det var så eländigt så det var inte sant. Så jag tänkte, jag måste göra någonting kanske drastiskt och få, få, få någon annan lösning på detta. Så jag åkte in utan tillstånd måste jag påpeka. För jag hade alltså ett mandat för Kenya, inte för Somalien. Men jag, jag frågade en kollega till mig och en tun chaufför med mig. Och åkte in för att prata med de äldste inne i landet om inte vi skulle kunna repatriera de 87 000 människor som var i det här läget in till norra delen av Somalien som var det säkert. Det var inga kriger, det var inget krig och inga, inga konstigheter. Och vi skulle kunna hjälpa dem på plats med, med, med, med mat och förnödenheter om, om det så behövdes. han gick väl och när vi åkte då tillbaka ifrån Somalien så stoppades det utav dessa, dessa ja, män mm. som, som tog oss som gisslan. Och där var vi då under, under en ganska lång tid till slut. Att jag fick, fick fram ett budskap till den personen som var ledare för flyktingarna i lägret som hette Ali, konstigt nog. Mm. Men, men han skickade ett meddelande tillbaka igen. Och det tog då drygt ett och ett halvt dygn innan vi fick det här meddelandet. Annars hade vi nog inte kommit därifrån. Och att han då gick i god för mig och att vi släpptes. Mm. Och för dig är det lite så där eller? Nej, det är det ju inte, va? men det har ju gått en rätt lång tid. och Det är klart att man bär på en ryggsäck som, som, som tyngde ett tag. Mm. Och tynger fortfarande, vi kan komma till det, det är lite grann, där, där vi utsätter oss för, för, för ja, stora risker. Tyvärr är det ju så idag att, att det var farligt på den tiden jag arbetade, men det är ännu farligare idag. Alltså, när, vi, när vi åkte ut så kunde man ha en FN-flagga eller en röda korsflagga och då var man nästan skyddad. Idag är det en måltavla. Man skjuter mm. på dem om du har det dessa attributen. Och det är också en del av boken som, som heter Från sköld till måltavla. Del, den fjärde delen av boken. Och jag gör nu en tidsresa. Boom. Så nu är det oktober 1999. Och eh, ni ska till Rotana som ligger i, i södra delen i Uganda. Ja. På morgonen för vår excursion till Rotana ville ödet och de omedgörliga kongoleserna ML tid annat. Just innan Kathleen och jag ska vi förklara vem Kathleen är. Det är min hustru som hittar här. Det är din fru, ja. Det är bara det är ju häftigt att ni bägge har jobbat i... Ja, vi, ska, vi väntar på din bok, Kathleen. också Just innan Kathleen och jag ska åka till flygplatsen fick jag ett samtal från kontoret. De uppretade flyktingarna hade stormat kontoret och hotat spränga det i luften med en handgranat om jag inte personligen kom för att lyssna till deras krav. Kathleen och jag kom överens om att jag var tvungen att stanna. Det var kaos på kontoret när jag kom dit och förhandlingen var en tragikomisk uppvisning i raljanta krav och argument som jag inte ens minns. Förhandlingen överskuggades nämligen av det som hände i Rotana när mina kollegor anlände till skyddsområdet för sin inspektion. De hade just kommit in i området när de råkade, råkade ut för ett bakhåll, beväpnade män, sköt och dödade flera i delegationen, där ibland två av mina kollegor. Jag fick höra det från en annan medarbetare som i sin tur bara fått det återberättat för sig. Första Förstahandsuppgifterna kom från en anställd i WFP som förmodligen inte ens insåg hur mycket psykisk skada han åsamkade mig genom att återge, återge sin knapp, sina knapphändiga uppgifter. Offren var en vit man och en vit kvinna, berättade han. Mitt hjärta stannade. Kathleen var den enda vita kvinnan i delegationen. 1999. Du sitter där och du får precis... Ett dödsbud. Att din fru är död. Samtidigt så ska du hantera allt som händer runt omkring dig. Kan du ta oss dit? Den 12 oktober är en stor dag fortfarande hos oss. Som du kan höra så är jag lite svårt att prata om det. Men det var ju så att Katlin var chef för FN-familjen i Burundi. Och eh, vi, vi visste att det fanns en massa mänskliga rättighetsproblem i södra delen av landet. Det stora en stor konflikt mellan två stammar, Hutus och Tutsis, i Burundi som det är i Rwanda. Och vi kan prata om Rwanda lite senare. Vi bestämde oss att tillsammans under Katalins att åka ner för att undersöka detta, för att få en rapport som vi kunde skicka vidare då till, till, till FN i New York. och. och, och, och se till för att vi, vi har påpekat detta för regeringen flera gånger, men, men det var som att tala med, med, med dö, döva öron. Men när jag fick detta beskedet så är, så är det precis som man hade vandrat in i en bubbla. Innan man tillät sig att liksom låta tragedin träcka in i hjärnan så tänkte jag, ja men de andra, där måste ju vara kvar, folk kvar som lever. Så att det gällde då att sätta igång en, en räddningsaktion och fick tag i ett plan som flög ner och, och historien är väldigt lång och väldigt komplicerad. Och, men i vilket fall som helst så, så visade det sig att det fanns en vit kvinna till som hade kommit med i, i, slut på, i, i slutfasen. Så just det. Och, um, men... men, men, men uh, jag kommer ihåg när jag mötte Katlin på flygplatsen när detta planet landade. Vi kanske inte kan gå in på de här detaljerna, Nej. men jag tror att det är lite ja. jobbigt. Speciellt för Katlin. Ja. Det, det, då det blev också en brytpunkt. Enough is enough. Enough is enough. Vi tänkte nu då att... att, att nu hade vi ju testat... testat Kanske draget repet eller snöet lite, lite långt. Eller så långt det kunde gå. Va? Så att... Jag arbetar för flyktingkommissariatet och Katalin för UNDP i New York. Vi blev både erbjudna i ett jobb för nystartad organi organisation som heter UN AIDS. Som, som då faktiskt var det första sekretariatet som hade organiserats av FN där alla FN-organisationer deltog och, och, och fungerade fantastiskt bra. Och då, och då flyttade vi till Genève. Och jag blev, Katlin var deputy director för, för eh, hela organisationen, och jag var direktör för den avdelningen som sysslar med AIDS och de militära styrkorna runt om i världen. Fredas från med Jan Hambom. God, God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ulf, det är ju liksom, det låter sig inte göras att att uh, försöka och. och på 40 minuter beskriva ett ett helt liv, utan det är klart att man ska läsa boken för att få hela bilden. Vi måste ändå försöka runda av på något sätt, och det är klart att det som är intressant med den här boken är att den beskriver det mörkaste mörkret men den visar också på ljuset den för också, tycker jag, en eleverad diskussion om vad var, På vilket sätt skulle FN kunna bli bättre, på vilket sätt är FN faktiskt oerhört viktig. Du är en stor tillskyndare av FN, trots att du inte viker för att kritisera det som inte fungerar. Titeln. Vi kan ju inte sluta utan att prata om titeln. Alltså, blue grit. Det hade varit mycket lättare om jag hade varit en finsk förläggare. Då hade jag nog kunnat kalla det för blå sisu Eller något sånt där. Men vi har inget riktigt sånt där bra ord. Det görs ju några försök faktiskt i boken att förklara GRIT. Skulle du vilja göra det? Ja, där? jag ska försöka. Det, det, det, um, vi kanske går ett st steg tillbaka till med varför denna bok. Ja. Uh, det var så när jag lämnade FN, man blir pensionerad när man är 60 och då får man gå om man tycker man vill eller Då blev jag erbjuden ett jobb som, som, uh, som um, besökande, uh, gästföreläsare eller uh, visiting professor på George Washington University i Washington DC och skulle då eh, föreläsa om, om, om International Institutions, alltså FN och alla de andra organisationer som finns i, i, i nätet och eh, Humanitarian Operations eh, för en masterclass eh, som, som, som eh, bestod av eh, nästan 50, 50 studenter. Och detta var alltså crème de la crème utav studenter för detta är en, en skola där det kostar en väldig massa pengar att komma in i. Och, och eh, jag kommer ihåg första föreläsningen så började jag prata om FN och liksom, det, det var tunga ögon man pratade med. Man hade absolut ingen hum mm. om hur denna världsorganisation på något vis fungerade och vad det bestod av och, och vad det var. Och då berättade jag genom the horse's mouth, alltså, genom min egen mun vad UNICEF gjorde, vad världshetsorganisationen gjorde, vad flyktingkommissariatet gjorde och så vidare. Och fick då ett liv i, i de här studenterna igen. Och då tänkte jag som så att detta, detta, är, ju, detta är ju fruktansvärt. Här har du nästa, framtidens generationer som inte har en aning om vad denna världsinstitution mm. står för och agerar för. Och där kom alltså fröet till, till boken. Mm. Så vem ska läsa den? Studenter som är... Ja, den, den första utgåvan kom ju då på ja, engelska. Ja. Och då var det då, vad har man för titel till detta va? Och då är det då som du har påpekat lite, att det finns, det finns någonting i, i mig och, och mina, många av mina kollegor som, som svårt för att ge upp. Mm. Och, och, och då, då fick jag då en, en, en, ett råd av en god vän i New York som sa, Kommer du ihåg den här filmen Blue Grit? Ja. True Nej, True Grit True med, med John Wayne som var fantastisk. Så det var en äldre avdankad sheriff som hade allting emot sig men han klarade av det ena efter den andra. Sen tänkte jag, oh, jag gillar John Wayne och tyckte fortfarande att det var ju väldigt häftigt. Och då, då, då fick den engelska versionen titeln True Grit. Men det gick ju tusen att inte att översätta till svenska. Vi ja. försökt. vi är ja. bägge två många gånger. Ja, det och då bestämde vi så att vi behåller titeln Blue Grit. Blå som står för den FNs färg. Och Grit som står för jävla namn eller sisso eller vad nu vi vill kalla det. Redanskvallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Jag har ett kuvert här. Ja. ja. I det här så har jag... Ja, jag har sju gubbar, eller jag har fler gubbar faktiskt. Men jag har sex gubbar som du har jobbat med. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle avsluta med... För det är så att du har jobbat under sex generalsekreterare i FN. Och normalt sitter de på tio år. Så att det, vad man räknar så undrar man hur gammal du är egentligen. Men alla har inte suttit tio år. vissa har suttit mycket korta. Alltså. Ja, vi, jag tror att den här var... Ja, Utant från Burma. Ja. för detta utbildningsminister. Och sedan med ledare för den bur bur bur burmesiska delegationen till FN, ja. FN-ambassadör. Och han blev utnämnd då hastigt och lustigt för att Dag Hammarskjöld blev dödad. Eller dö dödades. Ja. Och han blev då inkallad under väldigt kort varsel. Vad var ska vi säga om var en bra Karl? Mycket bra Karl. Ja. Han var, var mycket tystlåten som burmeser är. Och, och var en stor diplomat och hade hand om... Eh, Cypern-krisen till exempel under den tiden och eh, eh, ja han var mycket delikat. Jag tycker mycket det mest dydlig. intressanta är att han hette egentligen bara Tant ja. för U är ju liksom herr eller, eller, ja, eller ett artiklets ja, eh, så att, ett. Tant. Ja. Han satt, han satt. och det är skönt att vi har en tant bland alla gubbar. Ja, men det kan vi tala om, sen. det. Håller ja. fullkomligt med dig och vi hade hoppats att det skulle vara en kvinna som skulle. Här komma. har vi en som jag vet absolut inte. Det är få stycken som hängs ut i den här boken, men den här gubben med all rätt. Ja, Vem Kurt Altheim, Han är en eh, väldigt kontroversiell eh, kandidat till tjänsten och mm. fick det av konstigt nog med stort stöd från, från, från Ryssland. Mm. Eh, och han eh, var kanske inte den mest populära av de generalsekreterar som fanns. Han kom och besökte mina flyktingläger i Kambodja. Och, och eh, där var det så att, att flyktingarna hade alltså varit levt i total Mörker under Khmer Rouge-tiden, de röda khmärernas tid, och, och att få ett besök av en generalsekreterare var det högsta som fanns på agendan. Som han hade ju planerat, förstå i veckor med, med, med musik och dans och uppträden hit, och det skulle reciteras och han skulle få diplom och alltihopa. Han hade klämt tonen när han landade i Bangkok och var på förbandet och Mörk. Och kom upp till Arranja partiet och så, tog, så hälsade han på mig ett par andra och sen sa han Nej, nu åker vi härifrån. Och åkte aldrig ut i flyktinglägerna. Nej. Och jag kom ju aldrig till förlåta honom för det för att jag var ju den som fick åka ut och berätta för en halv miljon människor att FNs representant kommer inte tyvärr. Men historiens dom honom var hård också. Ja, han hade ju um, lite smuts i böckerna. Paris de Aquilia är också FN ambassadör. Per Peruan. Mycket duktig, mycket duglig. Stor diplomat, Var ett tag FN-tjänsteman innan han blev generalsekreterare. Han var biträdande generalsekreterare för, för, för political affairs, vilket är en av de högsta posterna i FN. Och mycket duglig generalsekreterare. Ja. Mycket omtyckt. Träffat honom flera gånger. Fin man. en han satt inte så länge va? Butrus Putrus Galli är, är, är en oerhört briljant man Göpps. Göpsö för detta biträdande utrikesminister och han har en av dem som har hade, han tyvärr död, de flesta hedersdoktorer i hela världen. Och var väldigt tuff stod upp mot. Stormakterna, speciellt USA. Och det gillar man inte, så man säger till att inte man, han fick förlängt förtroende. Man la vet veto, är, eller hur var? Ja, han är den enda generalsekretären som har bara suttit en period. En uh, Sverige? Kaffe kaffe. Mm. Han, han är en av de, utav de två som, som har gått den riktigt långa vägen i, i FN. Han startade som personaltjänsteman uh, på Världshetsorganisationen. Och sen kom in till flyktingkommissariatet när vi var arbetskamrater. Och från där gick han då till att bli um, uh, utsedd på olika uppdrag. Och uh, sedan mera chef för FNs fredsbevarande styrkor och sedan mera generalsekreterare. Du pratar bra svenska också va? Pratar bra svenska, är oerhört, oerhört duktig. Va? Och har, är fortfarande väldigt aktiv i, i The Coffee Foundation som finns baserat i Genevero. Och syssla med att medla nu i Koreakonflikten till och med. En, två, tre, fyra, fem. Då har vi en kvar, och det är väl en gubbe det också inbillar med. Tyvärr är det nog så. Gör. Ja, eh, Ban Ki-moon. Eh, man tyckte det var ett helt konstigt val, men det var Asiens tur att få välja sin generalsekreterare. Och Säkerhetsrådet, alltså det går till på detta viset att, att, att ett antal kandidater lämnas fram och diskuteras i generalförsamlingen och så kom, går det då till, till Säkerhetsrådet och där tar man då för eller emot. Och, och, och alla blev väldigt förvånade när, när Ban Ki-moon, korean, eh, blev, blev eh, vald. Eh, förvisso före detta utrikesminister i Korea. Eh, de första två åren kanske inte var hans bästa i sin karriär. Ja, det är väldigt svårt för att uttrycka sig och, och, och uttrycka sig på engelska. Mm. Men vann mer och mer och slutade faktiskt som, som en väldigt duglig generalsekreterare. Mm. Det här är dina chefer. Här är, de. här är de. Men det är som du säger, tyvärr inga, inga kvinnor. och det, det är väldigt beklagligt. Jag har faktiskt en bild till. Ja. Den är på dig. Nej, Nej det är inte. Det tror du. Om det här är dina chefer så kan man säga att det här är... Det här är väl din stora inspirationskälla. Ja. Det är dag gammal att. Så märker du att det är den enda som jag har gjort i färdigt så Detta är enligt mitt för och många är övertygade många om den största internationella människa som någonsin har funnits. Han, han, han tog väldigt tveksamt emot det här erbjudandet att ersätta Tryg vid 1900 nu ska vi säga så jag har rätt för mig, 1953. Och var den som vågade stå upp mot alla, alla stormakterna. Och ve, verkligen arbetade för FNs mandat. Att vara neutral och att klara, klara sig utan påtryckningar. Och det gjorde han. Och, och uh, Khrushchev och Ryssland försökte avsätta honom flera gånger. Det gick inte. Uh, han, han, han var fantastisk. Och som sagt var den som, som, som bildade dem. Uh, fredsstyrkorna och, och mycket mycket annat. Ska vi bara för en sak visa den här gruppen ja, också då? Gutiérrez, eh, före detta eh, statsminister i, från Portugal. Och den nuvarande generalsekreteraren. Och nuvarande generalsekreterare ja. och var tidigare mycket framgångsrik flyktingkommissarie i, i sex år om inte längre åtta kanske. Och, och eh, har mycket stor respekt med sig. Ja, tiden går fort när man har trevligt. Tack snälla Ulf till Kristoffersson för för samtalet. Tack ja, snälla Ulf, du får en applåd tror jag. Tack också. Janne, tack tack. Tack tack. Rena Schnallen med Jan Homo. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM.